Nos, tisztelt egybegyűltek, hogyha, egybe hogyha karácsony, akkor nyilván vallás is, és hogyha vallás, akkor egy viccel szeretném kezdeni, ami arról szól, hogy egy ateista és egy pap golfoznak. És az ateista üt egy csúnyát mellé, a golyó az elguruló lyuk mellett, mire az ateista Elnézést előr is a csúnya kifejezésért. Basszus, ezt elhibáztam. Mira a pap azt mondja, hogy hát édes ne beszéljél csúnyán már gyűlnek fölöttünk a felegek, Isten meg fog büntetni, ha csúnyán beszélsz. Golfoznak tovább, ja, ateista megint mellé a aggójót, megint basszus, ezt elhibáztam. Édes fiam, nézzél föl, már sokkal komorabbak fölöttünk a felegek, Isten meg fog büntetni, ha csúnyán beszélsz. Golfoznak tovább, ateista megint nem bír magával. Basszus, ezt elhibáztam. Édes fiam, föl, mindjárt megnyílik az ég, és lesújtrád az ég haragja. Fel megnyílnak hatalmas villámlás és dörgülés, és a következő pillanatban ott fekszik szénlégve a pap, föntről pedig az égi hang, basszus, ezt elhibáztam. Most azért szántam ezt a kis viccet bevezetésnek, mert amikor az ember a vallás jövőjéről beszél, akkor nagy valószínűséggel, mondjuk ezer év múlva egy hasonló science fiction hogy ha mi ott lennék, akkor azt tudnám mondani, hogy basszus, ezt elhibáztam. A történet ugyanis arról szól, hogyha megnézzük a vallásokat, akkor az több dolgot érdemes megnézni. Az egyik az, hogy ugye vannak nagy tradicionális vallások, erre mindjárt vissza fogok térni, hogy mit értünk, hogy ezek mennyire sikeresek és miért számítanak sikeresnek. Ugye a másik az, hogy ha föltétezzük, és mindjárt megmutatom, hogy a véletlennek milyen szerepe van ebben, föltétezzük, hogy a véletlennek milyen szerepe van ebben, de föltétezzük, hogy a véletlennek ebben szerepe van, akkor azért föl lehet tenni azt a kérdést, hogy milyen nagy mintázatok vannak, és ugye a jövő az többek között szenáriókkal dolgozik, tehát én is ráépítettem a végére egy szenáriót, hogy hogyan nézhet ki mondjuk a 21. vagy a 50. évszázadban a vallás. Na, akkor ezt elibáztam, ez nem működik. Köszönöm szépen. 2005 ben készült ez az összefoglalás, ami arról szól, hogy nagyjából hány vallás van a világon, hogyha, vagy milyen arányban osztik el, hogyha utána számolnak, vagy utána számoltok, azt fogjátok egyébként látni, hogy ez több egy kicsit a 100%-nál, de nyilván nem ez a lényeges. A történet az két szempontból érdekes a számunkra. Az egyik az, hogy amikor a vallással foglalkozók, elkezdik felépíteni az úgynevezett nagy vallásokat, akkor milyen szempont alapján indulnak ki, és kezdetben ez nyilván egy elég Európa fölfogás egyébként, hogy a keresztények, akik vallással foglalkoznak, azt mondják, hogy három Darab alapvető vallás van. Van a judaizmus, van a kereszténység, és minden ezen kívül pogánynak tekinthető. Ami azért is érdekes, mert ha megnézitek, akkor a judaizmus ugye lényegesen kisebb létszámmal képviselteti magát, mint mondjuk a tradicionális kínai vallás. De nyilván vannak olyan vallások is, amik egyébként gondot szoktak okozni, mert egyrészt például a szikek úgy válnak vallásá, miközben egy ideig azt gondolják, nagyjából 1900 ig a szikekről azt gondolják, ez lényegében a hinduizmusnak az egyik formája, és amikor a szikek elkezdenek betelepülni Angliába, akkor a vallás rájönnek, hogy ez külön vallásnak tekinthető, vagy megemlíthető a Bahá'i nevezetű vallás, ami egyébként kezdetben az iszlám egyik formájaként indult, és ma úgy szoktuk tekinteni, mint egy önálló vallási irányzat. Ez egyébként az utolsó úgynevezett nagy vallás, ami bekerül ebbe a kalapba, Körülbelül 150 éve létezik, egyébként nagy vallásnak azt szoktuk nevezni, ahol legalább 500 ezer híve van a dolognak. A számokban nem megyek bele, ezt mindenki pontosan el tudja képzelni, hogy szóra dolog, de van egy csomó olyan vallás, ami kevésbé jelenik meg az eseményhorizonton, akár a csientológia, mint vallás például, mert egész egyszerűen túlságosan új. Akkor Japánban vannak viszonylag elterjedt vallások, amik csak egy országra korlátozódnak, és vannak olyan vallások, akik azt mondják, hogy ők lényegében egy nagyobb valláshoz tartoznak hozzá, vagy például a neopogányoknak, mert neopogányok azért elég szép száma jelen vannak, nincs egy központjuk, ami alapján nyilván lehetne őket tartani. Tehát van egy csomó probléma, még erről a táblázatról annyit mondanék, hogy a nem vallásos, aki 16%-ot képvisel, és ezek szerint tulajdonképpen a harmadik ö, legnagyobb vallás lenne, ez valójában ebből az ateisták 1-2%-ot tesznek ki, és a többiek azok, akik amikor ugye készítik ezeket a felméréseket, akkor nem egy adott valláshoz sorolják magukat, de ezek általában teisták. És a történetben az az érdekes, és itt kanyarodnék rá tulajdonképpeni mondani valóra, hogy az új vallások viszont úgy szoktak megjelenni, akár a bahái, akár a szik, mondjuk a szientológia ebből a szempontból kivétel, hogy egész egyszerűen ráépülnek már egy létező vallási frameworkre, tehát egy már meglévő vallásból emelkednek ki. A következőt szeretném kérni. Köszönöm szépen. Úgyhogy mielőtt a már meglévő vallások kiemelkedése és hasonlókról beszélnénk, azt szeretném megmutatni, hogy mi közben teljesen evidensnek tartjuk, hogy mondjuk az iszlám vagy a kereszténység, vagy az ortodox kereszténység. Vannak nagyon nagy történeti véletlenek, amik kihetetlen mértékben befolyásolják, hogy, hogy történik, ami például az iszlámot illeti, a történet azzal a kezdő hogy amikor a római birodóan megbukik, akkor az áz, ezen az ázsiai térségben, tehát Arábiában, egyébként Félix Arabia, tehát Szerencsés Arábia, a Mira, meg a Tömé miatt, meg a desert Arabia, tehát a Sivatagos Arábia, tehát Arábiában belekerül egy ilyen nagy játékba, az úgynevezett utódragadozó államok, vagyis ebben az esetben, Bizánc az egyik ragadozó állam, a másik pedig Persia a kölcsönösen szeretnének egymástól területeket elragadni. Ez ideig nem is olyan nagyon érdekes a számunkra, de Félix Arábia utolsó uralkodója valamikor időszámtársunk előtt 500 körül egy érdekes vallást vesz fel, amit úgy neveznek, hogy judaizmus, és rabszolgaságba beti az összes Félix élő, Arábiában élő keresztényt, és ezen az abesszinok annyira megsértődnek, hogy 525-ben bevonulnak és elfoglalják Félix Arábiát, és kineveznek egy helytartót, ezt a helytartót ugye Ábrahának hívják, tehát majdnem olyan, mint mintha Ábrahám lenne, és Jusztín császárral, vagyis a bizánciakkal szövetkezve időszemtásunk szerint 571-ben megindul, hogy elfoglalja a politeista, tehát lényegében pogánynak tekinthető Mekka. Piszn magával egy csomó elefántot, az elefántok meg a kapuji előtt elpusztulnak, mert azt szoktuk gondolni, hogy valószínűleg mikrobiális fertőzés volt, a támadás az összeomlik. Azóta egyrészt az arab kultúrkörben ezt úgy nevezik, hogy az elefán téve, másrészt pedig innentől kezdve könnyen ki lehet számolni, hogyha ez a támadás sikeres lett volna, akkor Mohamed valószínűleg soha nem alapítja meg az iszlámot, mert akkor azon a területen kereszténység lett volna még hozzá, ugye ez egy monoteista vallás. És innentől kezdve, ugye nyilván, vagy legalábbis azt gondoljuk, hogy lett volna egy másik nagy vallás, ami helyettesíti az iszlámot, föltehetően a kereszténység. Amiről egyébként azt kell elmondani, hogy a kereszténység nagyjából 1500 igaz lényegében egy jelentéktelen vallásnak tekinthető Európán kívül, erre majd még mindjárt vissza fogok térni. De az első példa ez, a második példa, hogy miután viszont létrejön az iszlám, ezek után elkezd terjeszkedni, és 717-ben ott állnak bizánc kapuja előtt, és két történeti véletlenen búlik az, hogy nem foglalják el bizáncot, pedig, hogyha elfoglalják bizáncot, akkor utána szépen fel tudtak volna hajózni a Dunán, el, fog, el tudták volna foglalni a keresztény területeket, és egy Sanders nevezetű iszlám kutató azt mondja, hogy ha ez bekövetkezik, akkor egész egyszerűen a kereszténység ez egy ilyen obskurus, fekete erdei vallásá vált volna, amiről talán még a kutatók sem tudnak a XX. században. De nem következett be, mert egyrészt a szíriai Leo nevezetű bizánci császár az hihetetlenül jó hadvezér volt, másrészt pedig hihetetlenül hideg volt a tér, és az arabok egész egyszerűen, tehát az iszlám hívők azok föladták a támadást. Tehát itt ö, megint a véletlenről van szó, és a harmadik, amire azt szokták mondani egyébként, hogy Oroszország történetében még fontosabb, mint 1917, az, hogy 988 ban Vladimir Herceg, aki megint csak pogány és például az ezüst folyóistent imádja, és ennek megfelelő szexuális életét ezt eléggé pontosan tudjuk, később egyébként szenté avatják, tehát Vladimir Herceg a kievi rusz vezetőjeként, ez lényegében egy viking település volt, segítséget nyújt második Bazileusznak egy lázadás leverésére, tehát megint csak egy bizánci uralkodónak, és ebben az időszakban mindenki úgy szeretne hozzájutni egy bíborban született bizánci hercegnőhöz, mint valami trofeához. Tehát például az első ottó német uralkodó az könyörög a Bazileusznak, hogy adja neki a lányát Annát, illetve nem is neki, hanem a fiának Ottonak, de hát ez egész egyszerű a Vladimir megsegíti a bizánciakat, akkor fölajánlanak neki egy bíborban született hercegnőt, nevezetesen Annát, és ez azért nagyon izgalmas, mert mielőtt, Vladimir elhatározta volna, hogy az ortodox kereszténységet veszi föl, tehát a görög kereszténységet, és ugye miután Bizánc megtűnik, vagy megbukik az után egyébként Moszkva lesz a harmadik és utolsó Róma, két vallás felvételén gondolkozott, az egyik az a hagyományos nyugati típusú kereszténység, a másik pedig az iszlám. Tehát itt megint el lehet rajta gondolni, hogy mi történik, hogyha 988-ban az oroszok egész egyszerűen az iszlám hitre térnek át. És a harmadik példa, amit szeretnék fölhozni, és szeretné a, lap, a negyedik példa az már a következő lapon látható. tehát Idáig arról beszéltem, hogy van néhány olyan nagy és véletlenszerű fordulat a vallások történetében, ami hosszú távon meghatározza az egészet, de nyilván nem lehet előre látni, Úgyhogy a következő példa, amit hozni szeretnék, hogy a 9 és a 14. század között megint csak nem a nyugati típusú kereszténység volt a legelterjedtebb keresztény vallás, még csak nem is a bizánci típusú kereszténység, hanem az úgynevezett nestóriánus kereszténység. Ezen a képen egyébként azt lehet látni, hogy az Agnestor az találkozik a fiatal Mohameddel. És a nesztóriánus nem akarok vallási részletekbe belemenni, aki olvastam mondjuk ma az ember tragédiáját, tudja, hogy ők azt mondták, hogy az Isten fia az két lényegű, ezért és nem Kívánatos kilapátolták őket Bizáncból, és innentől kezdve a mediterrán térségtől, kere, térségtől kezdve, egészen az ázsiai térségekig, a 14. századig mindenütt. A nesztorjános kereszténység volt a legsikeresebb kereszténység, és még olyan mongol hordák is voltak, akik áttértek erre a vallásra. Ami egyfelől azért érdekes a számunkra, mert arról szól, hogyha megnézzük egy adott korban, tehát 2011-ben megnézzük, hogy melyek a legsikeresebb vallások, akkor joggal fölmerül a kérdés, hogy vajon, mint olyan a nesztorjános kereszténység sikeréből nem lehet előrejósolni, hogy mi fog történni, vajon meg tudjuk-e jósolni a mai vallásokkal kapcsolatban, hogy mi fog történni. a másik pedig azért érdekes, mert ez az a korszak, még nagyjából három korszakra szoktuk osztani a vallásokat, legalábbis a mai vallásokat. Az első az 1492 előtt. 1492-től, ezt már mondtam, a kereszténység az egy obskurus vallásnak minősül, e világ egy viszonylag elmaradott és rosszul innovált környezetében képviselik csak, és mindenütt, ahol a kereszténység és az iszlám találkozik, tipikusan az iszlám szokott sikeres lenni. Tehát például a mongol hordák nagy része is az iszlámot választja, és egyetlen mongol hordának semm be, kereszténység, és a kereszténység nem sikeres Ázsiában, a Nestor eltekintve nem sikeres Indiában, és nagyjából sehol nem sikeres. 1492 a fordulópont, ugye tengeren keresztül elkezdenek terjeszkedni a keresztények. Most mindenki a dzsihádról beszél, de a történelem két legnagyobb, az első nagy erőszakos vallástérítési kísérre az ugye a keresztes háborúk volt. és A második nagy, és azt lehet mondani, hogy erőszakos, az pedig 1492 után a meg is szokták különböztetni a száraz földön meg a vízen terjedő vallásokat, a kereszténység az hihetetlen mértékben sikeressé válik. Kérem szépen a következő képet. De nyilván ott van közben még mindig a Egyfelől az iszlám, másfelől pedig ugye, úgy szoktunk gondolni a felvilágosodásra, mint ami egy ilyen szekularizációs korszak, tehát amikor az emberek vallássalná válnak, vagy legalábbis elmozdulnak errefelé. Ehhez képest a felvilágosodás, nagyjából 1750-től arról szól, hogy ugye jobbá válnak az utazási körülmények, tehát megindul a munkaerő migrációja, erősebb kapcsolatok épülnek ki, blable, blöjt, blö, lehetne mondani, hogy nagyjából a gazdaság És ennek az lesz az eredménye, hogy 1750 után a különböző egyházak azok egyrészt sokkal könnyebben meg tudják oldani mondjuk a vallási utakat, akár Mekkába, akár Lászába, akár pedig bárhová, és másfelől pedig karcsúsítják az egyházaknak az intézményrendszerét. Tehát 1750 után vicces módon következik a következő hullám a vallásban, amikor a viszonylag kisebb vallások is elkezdenek terjedni, és ekközben a Tokvilla, akinek föl is írtam a nevét, ugye az a, a Demokrácia Amerikában című könyvében azt írja, hogy az iszlám az egész egyszerűen nem alkalmas arra, Ugye az iszlám, mint láttuk, a második legnagyobb vallás jelenleg. Az iszlám az egész egyszerűen nem alkalmas arra, hogy a demokrácia korában is fönt maradjon, de nyilván nem pontosan ez fog történni. Azt is szokták egyébként mondani, hogy az iszlám az egy sokkal ellenállóbb vallás, mint a kereszténység, mert az iszlám relatív siker az arról szó, hogy nem alkalmazkodnak a megváltozott körülményekhez. Záróes megjegyzés, ugye körülbelül 1500 évig a kereszténység is egy viszonylag kompakt tan volt, és aztán jött a reformáció. Tehát ez még bekövetkezett A következő képet szeretném kérni. És akkor innentől kezdve fölmerül az a kérdés, hogy ha azt láttuk, hogy egyrészt vannak véletlenek, másrészt vannak viszonylag nagy mintázatok a vallások terjedésén belül, akkor a jövő ez hogyan fog történni. Ugye a klasszikus módon, hogyha egy szenáriót készítünk jövőkutatóként, akkor az első verzió az, hogy minden nagyjából ugyanúgy fog menni a továbbiakban, mint eddig, ami azt jelenti, hogy nagyjából ugyanezek a nagy vallások lesznek a meghatározók többé-kevésbé a belátható időn belül, és nem lesznek olyan nagyon nagy változások. A második, amit Vetni, hogy elképzelhető, és mondjuk 50 évvel ezelőtt valószínűleg valószínű, többen szavaztak erre, hogy a szekularizáció, tehát a vallástanság nem az, hogy nem tartozik egy egyházhoz, hanem az, hogy azt mondja, hogy ő nem hisz Istenben, az egy sikeres stratégia lesz, és most úgy tűnik, hogy az a kevésbé valószínű, hogy a szekularizáció az előretörne, tehát nagyjából, hogyha a szekularizá szekularizált nem Isten hitet a vallásnak tekintenénk, akkor ilyen pár százalék körül mozogna a világ populációjában, és természetesen a harmadik forgatókönyv az arról. Szól, hogy meg fognak-e jelenni új vallások, akár úgy, hogy a jelenlegiek mellett, mint hogy mondjuk a szientológia csinálja, vagy akár úgy, mint egyes japán vallások, hogy egy volt vallásból kinőnek, vagy pedig meg fognak e jelenni egészen nagy és új vallások, és eddig abból a szempontból csaltam egy kicsit, hogy mindig csak a mai vallásokról beszéltem. De hogy azt kell látni, hogy a monoteizmus terjedése, mert most nagyjából nem számoltam össze, de a legtöbb fontos vallás az monoteista, bár mondjuk a tehát A neopogánság az nem feltétlenül az. De hogy a, a történet az arról szól, hogy első hullámban voltak a politista vallások, például egyiptomi politeisták, vagy például a mezopotámiai térségben, a, az ógörögök a romaiak azok szintén politisták voltak, második hullámban érkeznek a monoteista vallások. Ezek a monoteista vallások általában gyakorlatilag mindenütt kiszorítják a politista vallásokat, és még azzal a feltételezéssel is élhetünk, érhetünk, kétféle feltételezéssel élhetünk. Az egyik az, hogy itt nagyjából egy olyan történet játszódik le, hogy ha a vallást, azt a lehetőségek fázistereként képzeljük el, hogy nagyjából mostanra a legtöbb vallási lehetőséget egész egyszerűen végigpróbálatták az egyházak, és nyilván a sikeres vallások elterjedtek, a sikertelekre azok pedig eltűntek, és a jövőben nem lesz egy ilyen nagy és alapvető változás, és akkor mondjuk száz év múlva vagy ezer év múlva, nagyjából így fog kinézni az egész, tehát nem arról fog szólni, és most nem célozgatnak ezzel, hogy mondjuk a az egy hogy elterjedt vallás lesz, hanem arról fog szólni a történet, olyan értemben elterjedt, mint mondjuk most az iszlám, hanem arról fog szólni a történet, hogy vannak ezek a nagy vallások, és ezek szépen becementezték magukat a történelembe, és a nagy különbség mondjuk az egyiptomiak és utána a kereszténység, vagy az ógörögök és utána a kereszténység között az, hogy mostanra egy nagyon erős társadalmi intézményrendszer épült ki a vallások mögé, és ez stabilá fogja tenni a dolgot, Amire természetesen azt lehet mondani, és közben szeretném is kérni az utolsó képet, hogy ez egyáltalán nem biztos, hogy így lesz, és azért is hivatkoztam az elején erre a viccre, mert innentől kezdve én is csak abban bízhatok, hogy nem fogom elhibázni a dolgokat. És a, a helyzet az az, hogy a vallások azok ugyanúgy halnak meg, mint a nyelvek. Ugye a nyelvekre azt szoktuk mondani, hogy kihalnak, de a nyelvek nem halnak ki, csak nem használja őket senki, és vissza lehet hozni. És például most az interneten már elérhető egy új Abszurdum, még az a forgatókönyv is elképzelhető, hogy azok a vallások, amiket jelentős játékosként leírtunk, azok a jövőben is részt fognak venni a vallások közötti emberet lelkért megszerzett harcban. És az ugyan nem valószínű, de hogyha már ilyen témáról van szó, akkor tegyük föl itt a 2001-es Jedi vallás híveinek a térképét Angliából, de legalábbis elvileg ez is elképzelhető. Köszönöm szépen a figyelmet! És nyilván, hogyha van kérdés, nekem is van.